چرا په پتق <تصفيق> نام الله ای کول او ګرمادي ولرا من الماء كل شيء نخرج له من ذوونار شيء حي ين diye bala yu minuna iiman rauri وجعلنا في السماء دي ماء نخاس بمرادي نو تفاتين مراشو بیا دنو تی وره وارات هر شي تزوال په بوبو بن رازينو څنګه تازه شي <تصفيق> ووجنا في لارضي رواسسي يدناً ګزولليمونمكباني وروونه مضوط نامميده بههم چې غو خي پ تازباندي ووج نافية او يړيمون پرزمكبان کې فيجا لاري سوباً پرا... تجا پاراخه سبولاً لاري لاعلله مخامغاه يحتدون چېدي قال علم شاید یا خامها چور سری په مقصدونو گرزول اسمان بچ دا جنه سما سخنو ګرځولې موږ اس پنچ بچ د ګرځیدلونه یا محفوظن بد شیطانانو در رسیدلونه به مالای جنا عنایاتیا او دی دایاتو نو درینوارزون مخربون کړي او ولذي الازاد خلق الليل اجبذا کړیدس په شپږ وو نه هره ورځ وه شمس او نار و القمر او شپږمې کله ټول روان دي په فلکين روان دي په فلکين په زینو خپل کې یز به ول له بهون کې په فلکين لارو کې پیا پکرو اربطارون و گیز باو لامبو انگیری و ما جعلنالی بشارنی ریگر زولمون ده هیس انسان دا پارا من قبل کن خودم خلد مخیستانا مشواله تسلیدی پیغمبر دا کتمل شیدیو و یدعا من بشی خلاص بشو اللہ ویسانا جی مخی ماسو مره انسانان پیدا کریدنیو دا پارا مشواله رشتی و کتمل شیدیو بمکییی ورادیو نم پاعتی کهی افا امیت کتمل شیدیو پا امو الخالدون آیا دیو ب کله نفس زایقه الموتر انسان سکون کې نارمد دی او نو امتحان کوو په تاسو باندې بشریر شر او الخير خوشالو فتنه انداز ما هیڅ زموږ تر ربنا و دبلو انکم امتحان کوو په تاسو باندې بشریر تکلیفونه مصیبت نو الخير خوشالو فتنه دا امتحان دی الله ایزو تر ربنا ویلې نامنګ ته تر جو ان تاسو په پسې جاي وعب اللا وعب اللا اه. هادل اه هادل و اذا ارآگر اللذین اگبرو کر جویوینی تعالی کا پیرانی یا ترخیدون اگرنن سی تعالی اللہ حجو و آمو اگر پتوخو بان دی ادعو کر آقا و باپی اللہ و آخران چنه منید آئی ادعو کر آگا ادعو کر آگا اید آشد کور آلیتکم یاد ایخبر اید آگا ساسو خدا یا نبابہ دی سر و ام بی ذکر را مانی ہن کپران دیو دیو دیو ذکر دے خلق كل انسان من عجل الى خلق انسان من عجل 7 بار ګندو وبونه ساريكم ايتي زبو خمتاز د خپل نخيده قدرت بله تاسو عجیلون تلوار مګوي ويقولون ايمتا از الوعد كل بيدانه ته چې قیامت راځي ان كنتم شاهدين كه ايت از رشتين لو يعلم الذين كفروا كجري بيده كافر اينه باور کې کجرم معلومه کپی رانته هغه حین لا یکفون عاق جنشی بند ول دیوان وجی منار تمخرج نور ولا انور نشاغن لا یونسرن بجیم من داروکریجی نتیو به شر کوفر نکول وجی داغه وخ نه معلوم چالت به سم نجي کولی بل تا تیم بغتن بل کرا بشو تدا قونت ناسه بطهتهم نه رحق دق بگیولرا پتهتهم نه ران بگیولرا حق سرت والسع کفک بلا يستطيعون اردنا طاقت من الذه يدوه بسكي قول الذه يوه ينظرون او نبذيو تموه لدور برجين ولقد استوزيبر رسول من قبلك يا قنطوق شهري بغنو پیغمبران پر زمين قبلك بغوازانه په با حق بالذين صغيروا راګرګه اسانو لره چټوږي اولي مينو درما كانوا بي هغه سجو دي بي پر سياسي سازي اونټوږي كل الحكم بالليل سوګ دي چې بس ساتي زړه دشتي و نار د راز مين الرحمن د بها عزابنا بل ومن ذكر رب بلکي دي د ازه املاو ماله <سؤال> دنائشت دیو ده پارا خدایان تم نعوم جب بچی دیو در من دونی نالا <سؤال> وزمونه لا يستطیونه طاقت نرده غا اغدا د ده آلیان نصره انبوزیم نعمده تقبل زانون و لهم من او نزمونه ترمنا دیو ملگر کلی شوی دیو ده پارا که زیتا صلاح شده اگه بل متعنا ها اولای وابان بلکی پیدا ورکرونه موند ما دی خلقو دا, دا دي جوب دي جوب دي با هم بلاران ایزا حتا طالعان ایوم العمرو تر دی جوبو دی با اندی عمرونا افالا ایرامنا ایو دیو نگوری اننا دی لارز و جرات للکو موند بکی دانان قصوها کمو دی للا من اطرافی ادت ربونونا کمو اللزم که میکان اولا ما دی لخدمون کمو اللزم کدادی الغالبون اید دی بازورورشی نشیم اولا ان ما نديركم يقينا زياره ممتازه بالواحي <سؤال> فواحه قران زرا ولا اسم ثم الدعاء او نا اوريكن ارا بلل <سؤال> اذا ما ينظرون كلج ديو يرولجي ولا انسان ولمستهم غورسي يد نفحه ستف بلاس من ادا ربك سَبَأَ وَطَأَى بِرَبِّكَ فَاذْكُرْ سَنَأَلُّنَ لَا يَقُولُنَّ غَيْرُ قَوْمٍ غَيْرُ يَعْمَلُونَ يَا بَيْنَانا يَا يَرْمَان إِنَّكُمْ لَظَالِمِينَ وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ كِتَابٌ او من قیامت او قیامت باراز بلا دوزلم و نمسون ظلم و نکرشی فیزی و نفسوان شایین زرابرا دار عمل دار با جوداجو داتالی ای اداج تل بیوی خرشی زلن بیردیر تل لگیین زکت و موازین جبراری و اینکانا مطال حبت من خردنینا گر که بیدا عمل و مقدار دادانی خردن دوری اتینا بیارا بولود غعمل من و کبابینا بوری منگا حاسبی نیساب کونگی لقد اتینا موسیقی